Sura tul-Mujadala Madina. Sura imeanza kwa kueleza habari za mwanamke anayetengwa na mumewe na ikafuatia kubainisha hukumu za kutengana. Na Mwenyezi Mungu katika sura hii katika zaidi ya aya moja amewatia makosani wanaoifanyia uadui dini yake na amewahadharisha na kunongona nongona kwa ajili ya madhambi na uadui. Na amewaongoza waumini juu ya adabu za kunongona baina yao kwa wao na baina yao na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile vile alivyowatia makosani wanafiki kwa kushirikiana na makafiri na akawaeleza kuwa hao ni kundi la shetani lenye kuingia hasarani. Na sura ikakhitimisha kueleza jumla ya juu ya waumini ya kupendelea kumrithi Mwenyezi Mungu na Mtume wake kuliko wengine wasiokuwa wao. Hata wangelikuwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao na akawasifu waamini hao kuwa ni hizbullah kundi la Mwenyezi Mungu lenye kufanikiwa a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi mwenye wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Qad samaa Allahu qawlallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi, wallahu taha Allah wallahu yasmaa tahawurakuma inna Allaha samiiun basir. Mwenyezi Mungu amekwishasikia usemi wa mwanamke anejadiliana nawe juu ya mumewe. Na anamshitakia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu anayasikia majibizano yenu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, mwenye kuona. Alladhina yudhahiruna minkum min nisaihim nisa'ihimmahunna ummahatihim in ummahatuhum illal la'i waladanahum wa innahum la munkaran min alqawli wazura, zura wa inna allaha miongoni mwenu wanawatenga wake si zao au simama zao hawakuua na mama zao ila wale walio na hakika hao wanasema neno linalochusha na la uongo نما منyezimuungu ni mwenye kukuthiria mwenye kusamehe walladhina yudahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqaba fatahriru raqabatin min qabli an yatamass Wallahu bima na wale wanaojitenga na wake zao kisha wakarudia katika yale waliyoyasema basi wa mkomboe mtumwa kabla hawajagusana mnapewa maonyo kwa hayo na Mwenyezi Mungu anayajua yote mnayoyatenda. Fa man lam yajid fa siyama shahrayn mutatabi'in min qabl al-ani yatamassa. Fa man lam yastati' miskina. Thalika litu'minu billahi wa rasulihi walilkafirin adhabun alim na mtumwa kumkomboa basi nafunge na miezi miwili mfululizo kabla hawajagusana asiyeweza hayo basi awalishe maskini sitini hayo ni hivyo ili muamini Mwenyezi Mungu na mtume wake na hiyo ndio mipaka ya Mwenyezi Mungu na kwa makafiri iko adhabu chungu in analladhina yuhadunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital wake Watadhalilishwa kama walivyodhalilishwa wale waliokuwa kabla yao na tulikuisha teremsha ishara zilizowazi na makafiri watapata adhabu ya kufehehesha yaumayabathuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsaallahu wa nasu wallahu 'ala kulli shay'in shahid Siku watapoufufua Mwenyezi Mungu na waambie yale waliyoyatenda Mwenyezi Mungu ameadhibiti na wao wamesahau na Mwenyezi Mungu ni mwenye kushuhudia kila kitu Alam anna Allah ya'lamu ma fi wa ma fi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 Inna Allaha bikulli shay'in 'alim. Wani huoni kwamba Mwenyezi Mungu anajua vilivyomo katika mbingu na vilivyomo katika ardhi, au wa watu watatu ila yeye huwa ni wanne wao, wala wa watano ila yeye huwa ni wasita wao, wala wa wachache kuliko hao, wala walio wengi zaidi, ila yeye yu pamoja nao popote pale walipo. Kisha siku ya kiyama atawaambia walioyatenda حَقًّا مَنِئِذِى مَنْهُ مَجُوزِ وَكُلّ شَيْءٍ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ wa fi anfusihim law la yu'adhdhibna Allahu bima naqul hasbum jahannam yaslawnaha fabisal masir wani huwa wale waliokatazwa kunongonezana kisha wakayarudia yale yale waliokatazwa na wakanongona juu ya mambo ya dhambi na ya uwadui na ya kumuwasi mtume na wakikujia hukuwamkia sivyo anavyokuamkia Mwenyezi Mungu na husema katika nafsi zao mbona Mwenyezi Mungu hatuadhibu kwa haya tuyasemayo basi jahannam itawatosha wataingia humo na hayo ndiyo marejeo maovu yaliyoje ya, ya ayuha amanu Iza tanajaytum fala tanajaw bil ithmi wal udwani wa ma'siyati r-rasuli wa tanajaw bil birri wattaqwa wattaqulla halladhi ilayhi tuhsharun ayyi mliwamini mnaponongona msinongone kwa sababu ya mambo ya madhambi na uwadui na kumuasi mtume bali nungonezane kwa kutenda mema na kuwacha maovu na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye kwake mtakusanywa nyote inna man najwa minash shaitani li ahzuna alladhina amanu walaysa bidarhim shay'an illa bi idnillah wa ala allahi falyatawakkal almu'min wa hakika minongono hiyo inatokana na sheitani ili awahuzunishi walioamini na wala haitawadhuru chochote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na juu ya Mwenyezi Mungu tu ndio wategemea waamini ya ayuha alladhina amanu itha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahuu yafsahillahu lakum وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَيُّهُم لْيُؤْمِنِ mkiambiwa وَفَنِّي nafasi katika مَبَارَذَا basi فَنِّي nafasi. Na Mwenyezi Mungu atakufanyieni nyinyi nafasi. Na mkiambiwa ondokeni basi ondokeni. Mwenyezi Mungu atowainua walioamini miongoni mwenu na waliopewa elimu daraja za juu. Na Mwenyezi Mungu anazo habari mnayo yatenda. Ya ayyuhalladhina ya amanu ila najaitumur rasul faqaddimu bayna yadayna jawakum sadaqa thalika khayrun lakum wa atahar fa in lam tajidu fa inna allaha ghafuru rahim Enyi ainim liamini mnaposema siri na mtume basi tangulizeni sadaka kabla ya kusemezana kwenu hiyo ni khiri kwenu na usafi zaidi na ikiwa hamkupata cha kutoa basi Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu Ashfaqantum an tuqaddimu bayna yadayna juwaakum sadaqat fa id lam taf'alu wataba Allahu 'alaykum fa aqimus salata wa atu az wa atii'u Allah wa rasulahu Wallahu khabir bima ta'malun. Ta kutanguliza hiyo sadaka kabla ya kusemezana kwenu ikiwa hamkufanya hayo na Mwenyezi Mungu akapokea toba yenu basi shikieni sala na toeni zaka na mtiini Mwenyezi Mungu na mtume wake na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo tenda. Alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadaba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna ya wali walifanya urafiki na watu ambao mwenyezi Mungu Hao si katika nyinyi wala si katika wao na huapa kwa uongo na hali kuwa wanajua. Aadallahu lahum adhaban shadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mwenyezi Mungu amewaandalia adhabu kali wa hakika waliokuwa wakiyatenda ni maovu kabisa ittakhadhu aymanahum junnatan wamefanya vyapo vyao ni ngao na wakaipinga njia ya Mwenyezi Mungu basi hao watapata adhabu ya kufedhehesha lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a ulaika ashabun narhum fiha khalidun aya tawafaqitumaliyao wala watotowao mbele ya mwenyezi Mungu أَو نِئَاءُ وَاطِ وَمُتُونِ هُمُ وَتَدُومُ مِيلِهِ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ siku watakayowafufua Mwenyezi Mungu wote wamwapiye kama wanavyokuapieni nyinyi na watadhani kuwa wamepata kitu wa hakika hao ndiyo waongo istahwadha alaihimu shaitanu faansa hum allah ulaiika hizbu shaitanu ala bashaitani humul khasirun ya watawala, na akawasahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu hao ndio kundi la shetani kweli hakika kundi la shetani ndilo lenye kukhasirika innal wa rasulahu, akika wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake hao ndio miongoni mwa madhalili wa mwisho kataballahu ana wa usuli, inna aziz Mwenyezi Mungu ameandika hapana shaka mimi na mtume wangu tutashinda hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye nguvu mwenye kushinda la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadun man haddallaha wa, wa kanu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أَوْ إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون Wakuti watu wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho kuwa wanawapenda wanaompinga Mwenyezi Mungu na mtume wake hata wakiwa ni baba zao au watoto wao au ndugu zao au jamaa zao au ameandika katika nyoyo zao imani na amewapa nguvu kwa roho itokayo kwake na atawaingiza katika mabustani yatayopitayo mito kati yake Umo watakaa daima Mwenyezi Mungu awe radhi nao na wawo awe radhi naye. Hao ndio Hizbullah, kundi la Mwenyezi Mungu. Akika kundi la Mwenyezi Mungu ndilo lenye kufanikiwa.